Per part de la CUP, alguna intervenció? Senyora Gabriel. Sí, només matisar que no estic d'acord amb que qualsevol grup hagués pogut presentar aquesta moció. La presenteu vosaltres. N'hi ha d'altres que... partits polítics amb representació al Congrés i al Parlament que encara no han condemnat les morts del franquisme, encara està pendent que reconegui l'Església la seva connivencia que va tenir en tot aquell període, en totes les morts i per tant no qualsevol la presenta evidentment nosaltres hi donarem suport i ens està molt bé que la presenteu vosaltres i per això ja vam comentar a la comissió informativa i ho dir perquè també sàpiga vam, vam demanar que d'alguna manera hi hagués el, el compromís de que en els actes d'homenatge en formessin part tots perquè em sembla que és lògic que ho fem així i perquè permeteu-me també que us digui que doncs que adoptava de que si ho encarregàvem només en l'equip de govern doncs es fes un acte com caldria recordo l'acte que es va fer d'homenatge en Puigelies i vaja si el pujalies que era un, un, un anarquista llibertari de l'escola racionalista, hagués vist l'honatge que se li feia i on sembla que hagués, hagués triat tornar cap a baix, perquè de determinats representants de determinades forces sindicals que facin un homenatge a aquesta gent a mi em sembla d'una indignitat important és a dir, si fem homenatges els fem i intentem recordar i fer justícia al que aquella gent defensava la gent que va morir als camps de concentració nazis eren gent valenta eren gent que evidentment pensava que d'una altra manera possible i que, i que els hi devem moltíssim per tant jo crec que el millor homenatge que, que els hi podem fer és, és que mantinguem l'esperit antifeixista encara hi ha, hi ha feixisme, hi ha franquisme viu en aquest país Ahir mateix hi havia agressions greus a joves al País Valencià una altra vegada per part de feixistes espanyols amb tota la convivència de la Policia Nacional i per tant eh, o estem disposats a denunciar també el feixisme avui en dia o ens sembla que només quedar-nos en homenatges al passat que ja queden lluny i no plantar la cara quan avui en dia també s'estan produint actituds d'aquest tipus ens sembla d'una doncs, doble moral que nosaltres no assumim per això mateix deia que tots tinguéssim la possibilitat d'homenatjar amb aquesta gent perquè es mereixen un nivell de dignitat i una estadat que ho sento molt però no tothom té Alguna intervenció pel grup socialista? El senyor Manel Gens Sí Bé, bon, aviam, evidentment estem d'acord amb l'homenatge i, i, i, es, i estem d'acord, o no estem gaire d'acord amb el tema del nom dels carrers i de, que aquí demanem tots els grups, si és el tercer cop que es demana el nom d'un carrer, eh, vem insistir una vegada conjuntament amb en l'iniciativa, en què s'havia de posar a establir uns criteris de quins noms es posen, vam tenir una discussió que no cal tornar a refer, no? però nosaltres seguim amb aquella idea, no? ens mantenim que creiem que l'Ajuntament hauria de tenir o de, hauríem d'intentar posar se d'acord amb uns criteris i inclús potser amb una participació ciutadana reduïda o de quina manera i per què posem uns noms al carrer. Jo crec que ja he aprovat una moció de convergència amb el Puigdelí, és una altra moció d'Esquerra Republicana amb Guillem Agulló i ara és la tercera una tercera no, la va presentar Esquerra Republicana, en sembla, i ara és la tercera iniciativa doncs, amb aquests tres noms. Segueixo insistint, jo crec que ja no provaré cap més moció que demani noms de carrers, perquè s'aconseguim el que he dit, crec que si no hi ha uns criteris ens podem liar molt aquí i podem començar a posar noms de carrers i ens pot venir molta gent a demanar-nos noms de carrers, no? Això per un cantó. A l'altre cantó, amb el tema de les plaques, aviam, aquí diu la placa una diu el Moliner, el Jany i el Doro defensors de la república i l'altre Joan Costa Ferrer, actiu i fervent per durant la llarga nit de pedra hi ha moltes plaques a sa gent sinó el 99% al 100% que hi ha noms de gent il·lustre i en cap de les plaques que excepi jo a part d'alguna potser no hi posa el, el que eren no? llavors no sembla que estaríem incorrint iniciant un camí de que és clar que les plaques tots hi voldrien que hi posés doncs, el record si era al secretari Bonà, qui era un secretari, qui era en Joan Vila i Vila i Valentí, i tota la quantitat de noms que tenim que no hi posa al l'adjectiu o per què té aquest nom al carrer. Bé, no em vull allargar més. Llavors també volia fer en que diu materialitzar tot això es tramite en la sol·licitud d'una ajuda econòmica a part de l'aportació econòmica municipal. Què vol dir això? A qui li tenim que demanar això? És que no ve entès, no? Vull dir... Bé, bueno, és igual, jo no, jo no entenc això, jo crec que bueno, l'aportació econòmica municipal és el que ha de permetre doncs, fer aquest acte i aquest homenatge. No? Evidentment votarem ho a favor, però volíem deixar una mica clares les coses, no? vull dir, cuidar-ho, no estem d'acord en posar alegrament noms de carrers i tampoc estem d'acord en... Amb doncs posar els, el per si posen aquests noms a les plaques de fet si estic d'acord i no estic d'acord jo crec que el que faré és estenir-me que serà el més coherent de tot el que he dit no? Per part de d'Esquerra Republicana Bé, per part d'Esquerra Republicana nosaltres donem suport a la moció que ha presentat el grup d'iniciativa per Catalunya Verge eh, perquè aquesta, aquesta moció el que fa doncs, és tenir continuïtat amb tot, els, amb tot el que ja es va fer de treball en l'anterior la, legislatura, en el tema de recuperació de la memòria històrica i en la qual estàvem, eh, ens donava suport eh, el Departament de Relacions Institucionals en aquell moment doncs, del conseller Joan Saura i que en, les, en, les diferents, en els diferents actes d'homenatge que vam fer que vam organitzar, doncs sempre hi vam tenir una, una representació sempre que vam poguer del, del, del departament per tant, nosaltres sobretot de part de la senyora Bueno que en aquell moment crec que va venir dues o tres vegades representant el departament i per tant nosaltres doncs, ja s'ha dit tot el que es havia de dir i donarem suport justament doncs, en aquesta moció, gràcies Senyor Saldoni Sí també, vista, vista l'emoció, voldria manifestar que hem estat, estat d'acord sempre a homenatjar, diguem-ne, les persones que, que ho mereixen i que han fet mèrits per, per tal, però també m'agradaria que quedes constància de que segurament aquestes no són, no són les úniques de les persones que han fet mèrits i que fins i tot doncs, han mort per defensar determinats ideals i per defensar la llibertat del nostre país i per defensar el nostre poble. Eh, de totes formes, nosaltres eh, donarem suport en aquesta moció, tenint constància, com hem dit en altres, en altres casos, de que les llista, aquestes peticions de nom en aquest moment no hi ha carrers per anar, per anar posant i sí que recollim el suggeriment que ja s'havia fet en el seu moment per part d'iniciativa de, i del Partit Socialista de buscar una, una comissió, un espai, un espai per poder prioritzar també els noms que es posen en els, en els carrers que vaiguin, que vaiguin sorgint. I, bé, sense res més, doncs nosaltres també donarem suport a manifestar en aquestes coses que quedi constància. Una altra intervenció però, per a la iniciativa? De no, no, bueno, jo voldria contestar-li al company Manal Vents, Vents, que Bueno, que jo vis mm, potser aquí Sallet no, però hi ha altres ciutats, hi ha altres pobles que a vegades posa un nom i es diu qui és o, sigui, o, o si és poeta o del segle no sé què, o a vegades es posa no sé si t'has fixat, potser aquí Sallet no tenem aquest costum de fer-ho, però sí que l'he vist per tant a mi em sembla que no és ja... és cert també que vam parlar de que tenia d'això de, de dels nord, però com que no es va provar, Pues pensem, doncs pensem que tenim el dret de fer aquesta moció, perquè en realitat sí que criem en el seu moment que tenia d'haver un protocol o un espai doncs per què? perquè, perquè això a lo millor hem de tenir una comissió no es va aprovar però l'hem presentat i bueno, res, només serà clar i una mica això Una altra intervenció per part de la CUP Grup Socialista, Esquerra Republicana no, Doncs debatut suficientment procediríem a la votació de la moció pots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per 12 vots a favor, cap en contra i una abstenció del grup dels socialistes. I passem al següent punt de l'hora del dia, que és el que hem incorporat per tràmit d'urgència abans de l'inici del ple, que és la moció d'Esquerra Republicana relativa a l'adhesió de la demanda de la declaració de la llengua occitana com a patrimoni de la humanitat. Per part d'Esquerra Republicana, el volen llegir? Sí, senyora Faja. Bé, antecedents... La llengua occitana és una llengua mil·lenària, germana de les altres llengües romàniques del sud d'Europa. I amb una gran tradició literària que la feu ser, en temps medievals, la primera llengua de cultura al marge del llatí. En temps moderns ha estat la llengua en què escrivia el Premi Nobel Federic Mistral. Malgrat que el seu domini geogràfic s'extén de la Catalunya a Itàlia, ocupant més de la meitat sud de l'estat francès, és la llengua que ha patit una recessió més acusada en el darrer segle, sobretot a l'estat francès, on gairebé ha desaparegut. Actualment es parla amb certa normalitat en un seguit de localitats del Piemont i altres indrets de l'estat italià, i sobretot a la vall d'Aran, on és l'únic lloc en què té reconeixement de Llengua Oficial. L'entitat Chambre Doc, dedicada a vetllar per la protecció d'aquesta llengua, ha promogut una caminada, l'Occitània AP, des del Piemont fins a la vall d'Aran en 70 dies per reivindicar la petició de l'Occità com a llengua patrimoni de la humanitat amb l'objectiu que obtingui més possibilitats de preservació i normalització. Aquesta caminada finalitza el proper dia 7 de novembre a Viella. Tenint en compte que l'any 2008 ha estat declarat per l'ONU any internacional de les llengües, els catalans que lluitem per pel mateix objectiu per la nostra llengua i que per tot l'esforç i reconeixement oficial de què gaudim també veiem com es retrocedeix en la major part dels àmbits ens sentim solidaris amb aquells que treballen de forma tan lloable però amb molts pitjors condicions, tenint en compte que entre els adherits a la campanya hi ha el síndic d'Aran i l'Institut d'Estudis Occitans. Proposem que l'Ajuntament de Sallent s'adhereixi a la campanya de l'entitat Chambre Xambrador per la declaració de la llengua occitana com a patrimoni de la humanitat per la Unesco. Que es doni coneixement d'aquest acord al Consell General de la Val d'Aran l'entitat Xambradoc, l'Institut d'Estudis Arenesos i la representació de la UNESCO a l'estat espanyol. Antoni Fages, regidor del grup municipal. Sallent Vuit. Me l'afiria alguna cosa? Sí. Sí, digui. Bé. Eh, actualment, la llengua occitana té un espai lingüístic i cultural que, compro... que comprèn 31 departaments francesos tots a comarques del Piemont, un petit trosset de la terra de Ligúria i la comarca de la Guàrdia a la Calàbria, dins d'Itàlia, i també la comarca de la Vall d'Aran a Catalunya, que hi és oficial des de l'any 1990. En total és un espai lingüístic de 13 milions d'habitants. Aquest any, en l'any 2008, ha estat declarat per la l'ONU, l'any internacional de les llengües, i creiem que de la mateixa manera que hi posem tots els esforços en la defensa de la llengua, també ens cal adonar, donar suport a l'Occità com a llengua que forma part del patrimoni immaterial en risc d'extinció. L'extinció d'una llengua que va, va començar fa uns 800 anys amb la derrota de Moret. Allà també es van fracassar les aliances occitano-catalanes i actualment a través de l'entitat de Piamonte-Chambre d'Oc s'està fent un recorregut per tota l'àrea occitana amb actes culturals a cada etapa fins al dia 7 de novembre que finalitzen a la Vall d'Aran amb la presidència del conseller general senyor Francesc Boia-Los és palesa la se sensibilitat que ha tingut el municipi de Sallent i l'Ajuntament en actes d'ajut o de defensa de la llengua fins a la col·laboració a l'escola Bressola a la Catalunya Nord des de fa uns 15 anys aproximadament, és per això que demano un vot favorable a tots els grups municipals alguna intervenció per part d'iniciativa? no, no, no? Ben, donarem no. suport a la moció no. i la votarem favorablement després de l'explicació que ens ha donat més científica la senyora Faixa Una intervenció per, per part de la CUP per part del grup socialista no, només comunicar que donem tot el suport del món senyor Saldoni manifestat també tot el suport de la moció vale, jo des del meu grup municipal Esquerra Republicana els hi agraeixo el vot favorable bé doncs, debatut el tema passaríem a la votació, vots a favor vots en contra, cap que extensió, queda aprovat per unanimitat i passem al següent punt de l'hora del dia que seguiment i control, senyor secretari Y 660 y 660-SET que es de contratación de de, de de contratas de sustitución de personal de la residencia así mateis es de una conta de la contratación de un policía para asistir eh, en prácticas para asistir a la Escuela de Policía de Cataluña y incorporarse a la plantilla de la policía municipal. y también está da conta de la contratación definitiva después de haber pasado los correspondentes concursos oposición del señor Jordi Sánchez Guardia como técnico en desarrollo en de aplicaciones informáticas y del señor Ramón García Alamillo, técnico municipal en participación ciudadana. Estas dos personas estaban ya trabajando de forma interina y después de un concurso han sido las personas seleccionadas. Han sido las personas seleccionadas. Así matéis les do na conta que que por el señor alcalde es va se va a dictar un decreto el de decret qué número 568 del per cual sea en, pa, para dar cumplimiento a la sentencia que en algún otro ya hemos discut sobre urger y travesera eh, el proyecto de que que que de es decree y que tiene como resultado la firma de un convenio de ejecución en el que eh, se acorda en eh, devolver la, fi, la fianza o el aval del que tenía Pusada en el ayuntamiento a que esta empresa que su usaba 30 555, euros más los intereses de mora que en este desde el momento de la del depósito fijara eh, se si había produido calculados calcularse a que es <coughs> al interés legal legal y <coughs> i per part de la empresa UGEL i Travesera se renuncia a fer cap tipus d'acció a l'Ajuntament OIDA per complir la sentència res més alguna qüestió sobre això? no? passaríem al següent punt de l'hora del dia que és preix i preguntes no se n'ha formulat cap per escrit si algun grup senyor Hinojosa Sí, jo li volia fer una pregunta és molt tard i no i no seria el cerebr. Nosaltres hem passat una, una instància al plei, ai, una instància a l'ajuntament. Perdó, és que m'hem que m'he perdut ja, no, per... Bueno, el diré de paraula. Eh? Eh, on sol·licitàvem eh, els reglaments i estatuts dels mitjans de comunicació local, ràdio municipal, revista municipal web municipal i televisió local i el secretari que ens ha que dir que s'està duent a terme mitjançant informe vinculant i que s'estan complint tots els estatuts i el reglaments establerts que eh, ens enllibren les normes de com es redacta la revista municipal i quins criteris aprovats pel plenari s'utilitzen i si es fan servir tercer, les fases de programació de la televisió local i els criteris del contingut de la UE, així com l'aprovació dels formats per part de l'equip de govern i del plenari vale què volem dir amb això estàvem preocupats perquè resulta que ja vam parlar en les diverses mocions la primera la creació del Consell Municipal de la Comunicació i després la segona va ser l'elaboració una nova elaboració dels estatuts de la ràdio i un incompliment de, dels estatuts bé, la segona, la segona moció que vam presentar vam votar favorablement el grup d'iniciativa i tothom per raons i que no hi ha clara, va votar en contra. Bé, ara ja ens han entregat els nous estatuts de la ràdio perquè com a conseqüència de la primera moció que era el Consell Municipal de la Comunicació se s'encén la bombeta que s'han d'elaborar altres estatuts. I quan presentem la segona moció sobre els estatuts de la ràdio ja se'ns diu que s'estan elaborant els nous. Va, després hi ha el tema de la revista de la Castellavila Eh, a mi se'm diu al grup d'iniciativa se'ns diu que només es pot posar una pàgina pel grup per cada grup polític municipal jo dic bé, on es va prendre aquest acord quin criteri s'ha tingut i de on surt això em diu que no hi ha cap reglament ni, cap, ni cap est res establert sobre això per tant si, no hi ha, si igual que la ràdio té uns estatuts hauria d'haver un reglament de com s'ha dit a la revista de la Casa de la Vila així s'interpreta llavors l'Ajuntament diu que no hi ha cap reglament que no està reglamentat això de com s'ha de fer la revista de la Casa de la Vila per tant, si el grup d'iniciativa o el que sigui vol posar tres pàgines eh, aquí hi ha una qüestió que la, la teniu d'aclarir l'equip de govern o el que sigui perquè ens diu que no tres pàgines no, que ha de ser una només on està escrit? ha hagut algun, algun acord d'algun ple? no, ha hagut algun reglament no hi ha cap reglament això era una, una qüestió que proposem. La, la, la contestació, bueno, he tingut un error perquè porto la, la instància però no porto la contestació, l'he extraviat. Nosaltres no estem d'acord si s'ha de fer un reglament es fa amb criteris eh, plurals i democràtics del plenari i si podem arribar a un acord, doncs pues bé, bueno, perquè no hi ha raó que un grup que vulgui presentar tres pàgines se'n digui que no pot ser perquè no hi ha cap justificació en aquest moment no hi ha ni reglament ni hi ha cap acord de ple això és el que costet, la contestació que ens ha donat l'equip de govern per tant eh, això s'haurà d'aclarir en tenen el grup d'iniciativa també hi ha el tema de la, de la televisió tampoc sabem gaire bé com ha de fusionar o el tema de la pàgina web per això era el del Consell Municipal de la Comunicació per incloure i integrar tots aquests elements i fer que funcionin d'una altra manera cosa que no es va provar? cosa que va ser un error tenem el grup d'iniciativa per què? perquè ara tenim d'estar buscant si l'estatut, la ràdio, bueno, vale, ja funciona quin reglament hi ha per editar la Casa de la Vila? Bueno, ara haurem de buscar-ho quan podia haver, es podia haver fet una cosa integral i ho integraven tot com tenia de funcionament dels instruments de comunicació que són necessaris molt necessaris programes de ràdio informació puntual si hi un consell de comunicació també es podria donar informació puntual quan la ciutadania té tanta confusió per què? perquè és necessari que la ciutadania estigui informada i més en un poble que tenim bastants problemes res més Alguna altra intervenció per part del CUP senyora Gabriel Sí, la primera i que no teníem prevista però em sembla que és urgentíssim que mm, presenteu una proposta i ens posem a treballar ja amb el reglament orgànic municipal Entenem que és urgent regular el funcionament del ple, entenem que s'ha de pautar el temps de les intervencions, entenem també que s'ha d'arribar a un acord amb la quantitat d'emocions a presentar i perquè el torn de preqüències i preguntes també pugui ser endreçat. Nosaltres estem deixant de presentar mocions que també podríem presentar perquè els ple s'allarguen i perquè són molts grups municipals i evidentment tots tenim qüestions, però no pot ser, no pot ser que uns anem cedint a favor d'uns altres que van presentar coses. No? Entenem que tampoc és aquesta l'operativitat, i també en els temps d'intervenció és, és evident que hi ha temes que són més llargs que altres, etc. però entenc que per la cultura democràtica del plenari és molt convenient que ens presenteu ja una proposta de reglament orgànic municipal després també volia saber com està eh, el reglament que va quedar pendent de les distincions i honors, que es va dir que es portaria al proper ple i si no tinc mal comptar ja han passat tres també voldria demanar com, com es valora el procés d'adjudicació de pisos d'estudiants que es va fer amb el reglament eh, que venia de l'anterior legislatura valorar si ha anat bé o si us esteu també plantejant-vos un, un nou reglament d'adjudicació. També m'agradaria que el regidor de Cultura, mm, si pogués fer-me una valoració de com han anat els, els actes de correllengua, com els ha vist, a quants actes ha assistit i si creu que realment han contribuït doncs, a que Sallén es visqui doncs, que hi ha un grup que treballa en defensa de la llengua. També volíem saber, a la sala Vila i Valentí hi ha una exposició Um, i per tant doncs, com, es, com es resol el tema de les permanències a la sala Vila del Valentí, nosaltres havíem sol·licitat plans d'ocupació que permetien que hi una persona que hi fes permanències i no sabem si la persona que hi ha ara actualment doncs, ho està fent a règim de voluntariat mentre no es troba una altra solució, i de moment ja està I Tot això li contestarem al següent ple Alguna intervenció més? Per part del grup socialista Però Jo només volia fer un aclariment i que va relacionat amb, amb el que abans ha dit el secretari del comitx de seguiment no? vull dir, va sortir el Regió 7 una notícia de que es havia fet per fi doncs, la declaració institucional referent a l'últim ple extraordinari que va sortir no? i aquí posa posa doncs, que els altres grups s'han desvinculat i que l'únic que s'han assignat ha sigut eh, Convergència i Unió amb el suport d'Iniciativa per Catalunya jo només vull aclarir que nosaltres els socialistes no vam ni sí ni no perquè és que no vam tenir temps perquè ningú ens va dir quan teníem que entregar o dir que ens estava bé aquest manifest aquesta declaració i evidentment quan ens ho mirar i ens vam reunir ens vam adonar que ja havia sortit el Rajocet vull dir jo vull que quedi clar que nosaltres socialistes no vam tenir temps de resposta que si donen una... De declaració institucional, perquè et digues la teva, com a mínim que et diguin fins quan tens temps i fins quan no. Era per aclarir, no. Voi per part de Esquerra Republicana, prego alguna pregunta, senyor sí. Cortés. En principi, rependria el fil que, que cansatat el senyor Manuel Vents, perquè això és cert, a més a més li he de dir al senyor Manuel Vents que això no només va sortir al d'allò, al al diari Regió 7, sinó que també va sortir a l'Agència Catalana de Notícies unes declaracions del senyor Jordi Moltó, en les quals doncs, deia que to -tot els, tots els grups municipals hi estàvem d'acord. No és cert, no és veritat. Eh? Vull dir, gra està, la gravació hi és i, i nosaltres doncs, vam manifestar que, que no era cert que tots els grups municipals eh, haguéssim donat el vistiplau amb aquesta de, de declaració institucional ni tampoc amb el, de, amb el seguiment amb la comissió de seguiment amb la qual doncs, l'alcalde intenta pactar amb Ripsol nosaltres no hi estem d'acord això que quedi clar i a més a més vull dir, quan el senyor Multor hagi de parlar dels altres grups municipals li si agrairem plau, que primer ens telefoni i ens expliqui que parli per ell, no? per su Boca. Bé, dit això, voldríem dir també al grup municipal, volem fer una denúncia d'uns fets que ja fa temps que ocorren i que alguna vegada ja hem fet públics en sessió plenària, tot i que sabem que moltes persones que ens escolten no els és de cap importància, però pel grup d'Esquerra Republicana sí que ho és, i, i molt més també perquè també volem que consti m'acte i per poder seguir l'acció de govern i per poder defensar la ciutadania de Sallent tal i com es mereixen, no per nosaltres sinó justament per les persones doncs, que, que, que s'ho mereixen. Hem fet públic en diverses ocasions el tracte que rebem el grup municipal d'Esquerra per part de l'equip de govern i en aquest cas volem denunciar uns fets ocorreguts aquestes últimes setmanes i aquests fets estan relacionats amb les, amb les multes de, del semàfor de Cabrianes, amb multes de trànsit del semàfor de Cabrianes. Degut al malestar que ha ocasionat aquest, aquest cas, eh, vam demanar examinar aquest expedient, l'expedient del semàfor, un expedient on només hi constava la proposta de l'empresa Cops a l'Ajuntament de Sallent, el conveni signat per l'alcalde Jordi Multor i l'empresa Cops i diverses m, còpies per signar. Esquerra vam demanar una còpia del conveni signat, a la qual cosa el secretari ens va negar explicant-nos que l'alcalde no volia que ens passés aquesta informació ho vam demanar dues vegades per escrit i tampoc fins que aquest dilluns en la comissió informativa pel ple la regidora de la CUP va demanar una còpia d'aquest conveni encara que el senyor alcalde digui que no és així, l'alcalde en aquell moment en la comissió informativa em va mirar a la cara i es va posar a riure jo vaig contestar que potser que ara un altre grup municipal havia sol·licitat la còpia potser ens la, llirari, ens, ens la lliurarien i tots els regidors estan aquí de testimonis doncs bé, ha estat així des del dia 7 dimarts que l'alcalde ja havia signat el repartiment d'aquest conveni, és a dir, l'endemà mateix que la regidora Anna Gabriel de la CUP va, va sol·licitar aquest conveni, l'alcalde l'endemà ja el va signar i avui el grup d'Esquerra Republicana aquest migdia l'hem rebut a casa. És molt curiós. Mm, perquè quan ho demanem nosaltres tenim tots els problemes del món quan ho demanen els altres grups de l'oposició no hi ha cap mena de problema mm, això només ho deixo a l'aire, faig una denúncia no cal que se'm respongui però que cadascú entregui les seves conclusions nosaltres ja les tenim i sabem que l'equip de govern fa mans i mànigues per interrompre el seguiment i la fiscalització que el grup municipal d'Esquerra puguem fer a l'equip de govern a continuació, he doncs, dit això, ja reperem el fil i passo a parlar doncs, del semàfor de Cabriana, ja que com que avui hem tingut la còpia d'aquest conveni, aquesta tarda ens doncs, l'hem pogut estudiar detingudament i també volem denunciar el procediment totalment irregular en la signatura d'aquest conveni. Eh, he de dir que si el repassem, si el repassem ens adonarem que en, el, en la clàusula segona, hi ha un punt que ens diu que l'Ajuntament ha de satisfer la quantia de 21,6 euros més el 16% d'IVA, que en total és un 25, són 25 euros per cada registre computable validat segons els termes que descrivim a continuació eh, és a dir, que l'empresa i cops cada multa que l'Ajuntament posa eh, cobra 25 euros en total eh, a més a més, hem de dir que la durada del contracte serà de dos anys, segons diu aquí a comptar des de la signatura d'aquest contracte però serà renovable per tàcita reconducció per períodes successius d'un any excepte en el moment que una de les parts notifiqui a l'altra de forma fe feent i amb dos mesos d'entelació eh, no ens diu fins a quin termini termini del període inicial o sigui, no ens diu fins a quin any per tant, és, eh, aquesta durada pot ser inetèrmum és a dir, que no s'acabarà mai la durada d'aquest conveni a més a més, a eh, més si diu també que en el supòsit que els registres computables o no computables siguin inferiors a una mitjana de cinc registres, és a dir a una mitjana de cinc multes diàries, dintre d'un període de 60 dies naturals l'Ajuntament eh, Sí ens està dient que l'Ajuntament ha de posar cinc multes diàries, eh? perquè si no, això no tindrà vigència. L'Ajuntament podrà optar per permetre la instal·lació del sistema a una altra cruïlla, una altra cuilla, que hi pugui posar unes bones multes també eh? i buscar un nou emplaçament i a cops ja assumirà el cost amb els seus tècnics. Bé, A més a més, això l'Ajuntament de Sallent no podia signar en cap, en cap moment, eh? perquè això no es pot fer segons la llei de contractes això no pot fer senyor Molto he de dir que l'anterior equip de govern aquesta proposta ja se'ns va passar eh? l'empresa COPS ens va, ens va passar justament mmm, gairebé diria que no ho recordo exactament però gairebé diria que era íntegrament doncs aquest conveni a la qual cosa el secretari, el secretari de la corporació en aquell moment ens va dir que de cap de les maneres l'Ajuntament podia comprometre's a signar un conveni d'aquestes característiques i no el podia signar perquè justament amb l'import que això suposa és a dir eh, quan comencem a multiplicar si multipliquem 5 per 25 i durant, durant els 24 mesos que té, que té els dos anys els dos anys que aquí diuen però com que poden ser inetèrmon estem parlant d'un contracte de 90.000 90 euros és a dir Uh, un contracte de 15 milions de pessetes per entendre'ns tots per tant això l'Ajuntament no pot signar sinó que el procediment és incorrecte perquè s'ha de fer un plec de clàusules s'ha de fer un concurs públic i s'hi han de poder presentar no una empresa a dit sinó tot el cimfin d'empreses que es puguin presentar en, en, si vulguin presentar uh, a part d'això també de dir que l'Ajuntament no pot donar uns beneficis tan importants amb aquesta empresa. Imaginem-nos les 650 multes que van posar l'Ajuntament la, durant el mes d'agost, multiplicades doncs, pels, dos, pels 24 mesos de l'any arribaríem a, a uns 64 milions de pessetes. Bé, només hem d'anar fet multiplicacions i fent números. Jo només denuncio i la irregularitat total d'aquest conveni i demano que aquest conveni, d'una vegada per totes ja, es deixi sense efectes perquè és totalment il·legal. Res més. Una altra intervenció? No? Ens donem per acabat el ple de la corporació i si del públic assistent algú vol intervenir... Bé, només una cosa, com a, com a habitant del carrer del cos, aquí fa temps es va firmar una una emoció eh, donant la bona voluntat d'eliminar de, les barreres arquitectòniques de la població de Sallent, mica en mica, gradualment, i he de dir que com habitant del carrer del cos cada dia, a part de que he d'anar esquivant algunes, algunes, algunes valles, m'he adonat que tot el tema del tancament del carrer, les pilones s'han tornat a arranjar. Llavors la meva pregunta és... Hi ha voluntat política de tancar el carrer del cos? O què estem fent? Ficant barreres arquitectòniques? O... No li recordo, senyor Bonet, que els plecs i preguntes del públic assistent són dels temes que s'hagin tractat... En el, en el ja, és que com que hem dia. parlat d'esports i sí. això, jo vaig fent esports, ja, ja, els, ja, per esquivant balles. Eh? Si té algun tema sobre el tema del que s'ha tractat avui en el ple no era això, aquesta no. voluntat política si era o potser farem patrimoni històric d'aquests pilons no. una altra intervenció aquí hi havia una paraula demanada ja bueno em eh, sap greu entrar a debatir aquest tema que ha portat a, a signatura d'aquest conveni de la forma que s'ha plantejat, perquè, bueno, eh, de, a part de que el, el ple és ferragós, és pesat, eh, si una vegada coincideixo amb en agraviar que convé un reglament, doncs molta gent que ha vingut a escoltar i sapigué què passava o què passaria amb la pel del camp de futbol doncs ha marxat perquè la forma de, de portar el ple i la poder discutir les coses pues, es fan bastant, bastant complicades bueno, de fet hem assistit a un ple que suposo que és una mica recambolès perquè el fet de que eh, l'equip de govern proposi una millora amb les instal·lacions i tota l'oposició s'hi posi d'ungles eh, no sé si passa a aquells ajuntaments aquests ajuntaments som una mica especials som una mica particulars i això és el que hi ha, no? Som els polítics que tenim i la forma de fer les coses. Eh, nosaltres podríem, com jo com a president del centre d'esports, podríem, podríem dir i podríem avalar i podríem dir quina és la situació del club, quines són les necessitats i per què volem gespa, però bueno, això no interessa. això no interessa. El que interessa és, és que les coses que venen del club, perquè segons eh, algun polític considera que es manipula, està, estem manipulant la gent i que és una situació que, que es ve a portar al ple i ve una sèrie de persones perquè bueno, estan manipulades i és alguna cosa que interessa en algun partit polític això sembla que són les impressions que s'entreuen de, de les impressions que, que s'han donat avui eh, es va convocar una reunió per explicar el cintre esforç allà volia explicar quin és el seu projecte de gestió i es van convocar totes les forces polítiques eh, bé, bueno, com que la, les ganes de resoldre el problema són les que hi ja hem vist doncs només es van presentar dos partits que agraeixo, el Partit Socialista i Iniciativa i bueno, pel menys van escoltar penso que van escoltar algú va escoltar, perquè ja venien amb el xip posat el xip era el que portaven i jo et conta quan la gent escolta tu pots explicar coses però si, si mires la cara a la gent s'hagi d'estar escoltant i aquesta és la impressió que vaig tenir és que no m'estaven escoltant perquè no interessa no interessa saber ni el nombre d'usuaris ni la feina que es fa tot això no interessa el que interessa és dir hosti, ara volen fer esport artificial han arreglat l'entrada van aconseguir arreglar els vestuaris se'n posen llum hosti, què passa aquí? ho de volcar tot el futbol què passa amb el futbol? Bueno, no sabem què passa amb el futbol. Alguna cosa passa, eh, és evident que alguna passa. A algú li ha que les coses no li agraden del que passa al futbol. Això ho s'ha demostrat avui. O és que el reglament està mal fet. Un reglament tipus com molts altres ajuntaments han aprovat. Ni més ni menys. O sigui que no sé si els altres són més demòcrates o són menys. Gespa, demanem una gespa pel camp de futbol que tenen ajuntaments de tots els colors. No ho sé. Però aquí, aquí som diferents aquí són diferents l'oposició no vol perquè hem de fer un reglament perquè hi ha altres necessitats perquè això no ens agrada bueno, aquesta és la conclusió jo penso que ens hem de treure tots la careta i diguem les coses pel seu nom no volem perquè estàs tu perquè no controlem el, el futbol i perquè aquestes coses són com són i aquesta és la conclusió que es pot arribar eh, el fet que hi hagi Usuaris, que hi hagi un treball, que hi hagi entrenadors, que hi hagi molta gent que fa coses i que el club vagi endavant. Van endavant malmet a, les, a la problemàtica que tenim, que és una problemàtica que no té cap, cap poble del voltant. Tothom pot créixer, tothom pot fer coses, menys els centres d'esport de cellent, perquè bueno, una de les aspiracions que tenien, aquests nens han vingut il·lusionats. Si fossin aquests, aquests nens aquí, no faria aquest discurs perquè aquests nens no es mereixen sentir aquest discurs. Han vingut perquè cada dia demanen i quan tindem un camp de gest artificial com els de més pobles. I els diia, "Aviat, aviat. Bueno, aviat. Aviat és el que ens pensàvem. Perquè aquí la voluntat política de que tinguem un camp de gest artificial no, no es veu per en lloc. Eh, s'han fet plantejaments utòpics S dit bueno, que si el reglament que si s'ha de fer, no sé què, que hem de mirar les dades entitats que diuen, però per aquí estem parlant, però si les necessitats que tenim aquest poble sabem tots. Aquest poble té moltes mancances, que se'l ha de posar fer a l'agulla, però quan se'n planteix una solució, s'ha de mirar de resoldre i, i no parlem que hi ha, haurà crisis, I, i si hi ha crisis i podem fer el camp de futbol. Fem el camp de futbol, més crisis hi havia quan van fer la piscina i quan van fer la piscina coberta i es va fer la crisi i la gent no va disfrutar doncs pues no ens podem donar petites alegries quan realitablement tenim problemes grans aquest és no sé, jo m'he apuntat moltes coses i no vull no voldria individualitzar perquè ho podria fer eh, eh, parlem de, de la eh, aquí es, es, es, es donen eh, situacions que bueno, són, són aberrants. per què no van venir el, el partit d'Esquerra Republicana a la CUP per què no van venir el Escolta, quines coses tenim probat? Projecte sí que en tenim, eh. Tívem un projecte de gestió, un projecte que parla de tot. Parla del tema econòmic, del tema de gestió, del tema previst de creixement i tot això ho hem fet i amb molta il·lusió, amb l'esperança de que això es fos una realitat. Els nens de estaran un mica més desanimats. Tots els, els que volten allà, tots els que fan esport també. Nosaltres també, perquè això, això, és, això és una patada trapera una entitat que, bueno, que no sé qui no agrada i perquè no agrada però aquesta és la realitat i després podeu explicar el que vulgueu per això, això no és ni més que vulguer castigar el futbol castigar el futbol i la gent, els usuaris i tota la gent que, que participen amb aquesta, aquesta gestió i, en, i els esportistes que d'alguna manera en gaudeixen i bueno, jo podria entrar a moltes a moltes uh, plantejar d'altres coses però bueno, no vull, no vull individualitzar però sí que ho tenia molt clar el que teníeu de dir avui i no digueu que ha faltat temps perquè fa un any que estem parlant un any no, perquè en, el, en els pressupostos com aquí s'ha dit, ja es va plantejar una altra forma de fer la cosa l'únic que ha apuntat, que potser va ser un error en aquell moment no fer-ho és el senyor Manu Vents. Ell ha dit això es podia fer d'una altra manera si pogut... nosaltres no tenim cap interès en portar la gestió de, de fer un camp de gest, però no en tenim cap d'interès nosaltres ens agradaria que fos l'Ajuntament el que agafés el, el tema i pensés que és un seu projecte, però pues clar, si l'oposició li diu no, el tu que ens no optarem mai, que, molt que això no pot anar per aquest camí doncs fem-ho d'una altra manera quina manera es pot fer? Pues es busquen solucions ara aquestes solucions tampoc no agraden el el tenim en un altre cantó són unes altres prioritats són unes altres coses les que volem que sabem tots molt bé quines són les prioritats i les coses que, que són de l'estimació de l'agrat de la gent que ha dit que oi, si voleu espereu-se que ara no toca i ja en, ja en tornarem a parlar bueno, no vull dir res més perquè no, no fa falta Alguna altra intervenció? No? Doncs molt bona nit a tothom